8. Я знову сидів у себе вдома і тупо втикав на безлад кімнати, слухав, як тарабанить дощ у середині газового лічильника. До вище переліченого інвентарю додалася вагома деталь. На моєму ліжку розвалився, мнучи простирадла й прогинаючи пружини, величезний морж. Він уважно слідкував за мною спокійним поглядом чорних очей і важко дихав. Видно, моржеві було душно. «Тю! Морж!» – подумав я, прийшовши додому і заставши тварюку на гарячому. Саме в той час мій новий знайомий важкими чи то стрибками, чи то китками пересувався по кімнаті залишаючи по собі кільватер, розсунутого тілом сміття. Тепер, попахкуючи сигаретою і недбало гортаючи підручник з аналітичної хімії, я час від часу глипав на його важку, лискучу тушу і знову чомусь думав без здивування. Тю морж! Присутність моржа мене до певної міри заспокоювала. Він випромінював рівновагу. Особливо вдало морж гармоніював із покривалом, котре я стелив поверх ковдри на ліжку. А складки? Боже, я зрозумів, що не бачив ще у світі природнішої речі, грубих складок шкіри на спині моржа і цупких зморщок старенького покривала довкола вігнутості, яку створювало моржеве тіло на ліжку. Коли мені видалось, що Морж заснув, його дихання стало глибоким і рівномірним, я тихенько вімкнув собі оперу «Мойсей». «До дітька! І як усе-таки затишно з цими тваринами!» Настільну лампу я повернув до стелі, щоби мого друга не разило в очі. Взагалі, душевна обстанівочка вийшлася. Тихенько веде свою арію азазель, морж спить на ліжку, розсієне світло і четверговий вечір. Мабуть, варто собі з такої радості запарити чаю. Я вийшов на кухню і докурюючи спостерігав, як із носика чайника валить пара. Наслухав краєм вуха монолог бога з опери. Взагалі, опера це круто, подумав я і підмітив, що після менструації роблюся дуже сентиментальним і схильним до узагальнень. «А як не вийде самому плітой донести?» «Донести! Донести!» На підтвердження моїх думок з кімнати долинуло пронизливе ревіння. Чимось нагадувало спроби собаки замукати коровою – «Донести неспромога, то найкраще увесь той тягар положити на Бога». Знову ревіння, на цей раз уже ближче до тональності арії. «На Бога, на Бога!» підспівував хор. З третьої спроби морж проривів унісон, і я подумки зааплодував. Мені захотілося купити йому букет арктичних фіалок, увірватися до кімнати і кинутися моржеві на шию. За спини долинули скрипіння ліжка і звук, мов із батута на підлогу гепнулася товста тітка. За кілька секунд під акомпанемент шародінь та порохкувань на кухню вповз морж. Про себе я відзначив, що у майбутньому нам буде важко розминатися. Своєю тушею мій новий товариш повністю перегороджував прохід. Морж заповз приблизно наполовину і зупинився трохи перепочити. За цей час я роздивлявся його бивні. «Нічого таки!» але я б на очі декана з такими не з'являвся. Хто зна що можуть подумати. Я підійшов до цієї дихаючої гори сала і помацав моржеві вусо. Довгі, жорсткі і просвічують білим. Морж продовжив свій анабазиз на кухню, і я збагнув, куди він тягнеться. До холодильника. Це кинуло певне світло на загадку моржевої об'яви. Полярний гість, немов зрозумівши, що його розкусили, додав чаду. Ненароком він перевернув табуретку і посунув стіл. Із цукернички злетіла кришечка, вивернулась ложечка і розсипала цукор. «Ще сусідів мені побудить, подумалось мені, одначе думку розвивати не став. Морж видав протяжне мукання, надривнемав у корове і з силою буцнувся головою об холодильник. Так, що той аж похитнувся. Потім буцнувся ще раз і запитально глянув на мене. Мені ж від такого погляду стало зовсім незручно, і я відвів очі вбік. Почував себе достоту так, наче близький друг запропонував зробити щось таке, що йшло в розріз із моїми поглядами на життя. Морж ударився у холодильник третє – і я, заливаючи сухий чай окропом, подумав, що дверці, мабуть, рятувати запізно. Заніс у кімнату чай. Виходячи, довелося переступити через масивний хвіст. Кухня ж у мене маленька. Он як? І двері тепер на кухню не закриєш, бо хвіст не влазиться, і назад не затягнеш. Зрештою, я підійшов до моржевого хвоста. А він закінчувався лапами-плавцями, що зрослися докупи. Охопив його руками і потягнув. Морж не впирався, але від того, що мені так просто вдалося здрушити з місця таку тушу, я відчув себе як у вісні. Поки я затягував моржа назад до кімнати, він кілька разів глянув на мене через плече. Шкіра на шиї бралася глибокими, лискучими складками глянув не то з осудом, не то з німим проханням. Сумним поглядом він проводжав недосяжні тепер дверці холодильника, а їх вигнути відображення в очах тварини робилося чим раз меншим. Морж брикнув хвостом, вирвавшись із моїх рук, мотнув головою і, натрапивши поглядом на шафу, трохи підповз до неї а потім почав методично тертися бивнями об її кант, здираючи при цьому лак. З глибин його жирної горлянки чулося задоволене гурчання, як із забитого слиною гелікона. Найбільшу насолоду Морш утримував, коли шерехатий кант шафи шкрябав його ясна. Від такої картини я й собі провів язиком по яснах і подумав, що час уже почистити зуби. Не відкладаючи цю справу надовго, пішов у ванну. Понюхав по дорозі долоні. Вони пахли тюлькою. Капа на ліжку теж, мабуть, просмерділася. Але, погодьтеся, то все дурниці.